گران محترم اور ادونکو د زین الله صاحب د دوره تفسیر قران 66 نمبر کې سرټ چې په مسجد امیر مویہ محلہ خټک سولډیر کې په اگست 2008 کې شهر دجید میلایدو 1362 اشعاری توحید سنت کې سرټ اینڈ سیریز بارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیر اور سوبی پروپرایټر اور شر موبایل نمبر 031-710-124 ای گتما پا دنیا گتما نو دا غور گنام د دینه چه پا قرآن او گتما خواه لیکن او دی دی خواه قرآنون او در قرآن در پاس او در دو برا دوڑا پردران او دوڑا راخلی او بلکسو دولونا او ستارونا او در د پاس او در دوڑا راخلی نو گوننګار خود واړه دي وړ گوننګار ته کې څوک دي یو قرانونه په تاسو لري نو ځان کې خودي پیدا کول ځان کې استغنا پیدا کول الله الله دې معنا الله دې غير تی دی چارې ته بخلق تدین خه او الله بتابيا خلق ته محتاج کوي خلکو تخپل محتاجيو نه کي خلکو تخپل فقر خارانه کي الله بستا پرل کې ستاله الله غني کوي يا اي هلذین امنو اي مؤمنانو د دپلو آافظان رونوته د اوسییت او ننسیت کړي چې زمونږ ملگرې زمونږ شاگردان زانان ي دمونږ عقیت والله ځ گهي چې تاسو قمونونه ته په لونبیررت ایعلان دا ک ایماندارو قرآران باورم او په نه جوړه مننم نه پزار منم نه بوټاننم ن انندلمننم نهپیس منم دا نلم دا نور چاته وررکي تاله بډ و دمونجی سود کېږي اگه سوود را ته خرابي نهپون ناب کووج ک خو پتا صود نه کلو دا پ ن سووت ککیږي اغلی بلکو زموږ اجازه نشته یا ایه اللذین آمنو همومنانو یقیناً ډیر د ملایانو د پیرانو نا لا یقولونا خامخخری مالونا د حل کو به کو طریقو زرا و یسدونا عن سبیل الله او خلق الیذ ل... لعرضنا الانا الذا خلق د الله پاک د دین الیا والذنا يتزون الزحب والفظة ولا يفقون في سيل الله يوق دخل من ز وال والذنا ينيز الحب والفظ او عكسانانه نيزون تخزانكّ الح الزحب والفظ تزسبنظر ولا يفقونها في سبيل الله. والذين ما جمعکې 3000 در او 5000 جمعکې او خرجکې نه پلاراله الله کې وبشیرون بیاذاب علیم نو خبر ورکا باذاب درنا شرم یوم یوما علیها فی نار جهنم ما وکمر چې بغیر مول شي داسې زنا په اور د جهنم کې چې در خپل مال نه زکات ورنکو نه کوو هغه پیسې دې کاه سونا چاندی دا زنانہ دا بلاک کاله دیو زکات نو ورکیو نو فتو کو بهاج باهم داغلی بشی پدې ردیتن دیو د دیال خنا شاگانې داولی ککله بده فقیرونی ز تندی بهتيو کو دا سه اڑه به اڑه باندې به تر اوګر دیو شاه به کوتا نو هغه ترتیب سر سره سزا ور کوریشی تندی باندې دا پ اڑخ باندې داغ پ شاگانو باندې دا ها ذا ما لهم دی تبویلیشی دا هغه چې تاسو خزانې خو خپل ځان د پاره احادیث کرا دی چې ربي مال نه زکات ورنکو د خپل مال نه قدینه به وغټ مار جوړ شي اغانجی مار د دې حال کې چې بچول شي دله بتا کورجو نه مال وکاو انا کنز وکړستا مالم زستا خزانه ما فذوقوا ما كنتم تكنزون بس اوسکه سزا داغه تاسو چې تاسو خزانه کولا ان عده شهور یکینان شمار د میاج تو پنځه د الله دولس حکم د الله کې الله دولس نه ستره لګلی یو ما خلق السماوات والارض او دا غي نمونې په حادثو کې راوړي هنن موږ مسلمانان تاسو هغه نمونې نه یاد دي موږ ترن جنوري फेब्रुवारी مارچ یاد دی او ټکم اسلامي نمونه دي محرم صفر ربيع الاول ربيع ثاني جماعت الاولا، جماعت الاخرا، شابان او رمضان او ذیقات و ذی الحج و دا نمونه مونتا ندی آده خالان که دا حج و دا روجه، دارنگ نور و اسلامی حکامات دا غین حصار پا دی میاشتو دی پا دی و جدام دا دینا دی، اون دا, دا میاشتو یا دول خرا دولست میاشتو یکی نم شمار دا میاشتو، پانیز دا اللہ دولست میاشتو دی پا حکم دا اللہ چه چې غورت ناچه پیدا کلی اللہ اسمانو ناظمتی منحا اربعاتون حروم اذین سلول میاشد حرمت دی پایکی قتال وغیر بنی ذالک الدین القیم او دادی دین مضبوطا فلا تظلمو فیهن انفسکم ظلم مکرم پدی کی فیوبلو وقاتل المشرکین کافا او جنگو کے مشرکانو طولو سرا سنچی جنگ کا اتاسو طولو سرا او پوش اللہ دا فریدگارانو سرا دے انما نسیو زیادتن فی یقیناً رتو کول د میعز د دا بیا تعالې په کفر کې ګمرا هیڅ کاره کوي شي په اطراف کافرانو یحلونه عام او یحرمونه عام د وی هر حلال غنیمه هغه میاش ته یو کال او حرام غنیمت بلکال کال چې پورا تشمار کاه چې الله دې حرام کړی او یحلو دی حلال ګرځي هغه چې الله دې حرام کړی حیث تشوی دیتا ناکارا مال ددی اولاد توفیق نور کی قوم کا پیرانو تا پسور اے توبہ کی بیان دا سلورو ڈلو کیا پا مشرکانو سلور کس میں ذکر کو محاربین معاہدین بالعہود المعققت معاہدین بالعہود الغیر المعققت او مستعمینین بیاد احلی کتابو تذکر ایو کا ورپسی دا منافکانو تذکر اکیو یا ایوہ اللذین آمنو ندیز اینام بیان د منافقانو او دا غیب جانی نخی ذکر کئی تم گستازانو بذکر کول ای طالبانو قلم کاغذ راواخلے او زان کشمارے چرتا دا منافقانو دا نخی خطاسو کی ندی راغلی منافقان دا آغا خلقو چه دا مدینه کی پیدا شیو پا مکہ کی نو ابتدا زکا مدینہ کی سو ڈالیو سیدی بنو نظیر بنو قینقا بنو قرائزا دو او دو د دا یمن نراغلی اوس آس اور حضر جو دیراغن سو میٹنگ یو که جزان تیو مشر پکار دی فدوی کې دنیای اعتبار سره یو پویتنو عبداللہ ابن عبیع ابن سلول دو دوی زان تاغم مشر که پدغه ایام کې د ابن سلول د فارا تا جوړېدل شروع شو نبی محترم صلی الله علیه وسلم سلم پدغه غرض کې د الله طرف نه کومه شو د هجرت نبی رسول سلام هجرتو کوه مدینه تراغلو چې نبی رسول سلام مدینه تراغلو خلقو د نبی رسول سلام اخلاق ولیدو سیرت ولیدو د نبی اسلام کردار خلک د نبی اسلام نه نهایت متاثر شو د نبی اسلام مجلس ترامات شو ابن سالول یو کا توجه طول خلک خود تراب ترامات شو نو په اړه کې بغض او حسد واغستو او خیارو خيارو که کزره د پیغمبر او ظاهري مخالفت شو روکم ټول خلک وزما خلاف شي نو ځان ملګری سابو منذ کو جہاد تطلو کو کله موقامندلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې د مشرکانو د لاسه دوننه پریشان شي وي یوهونه مدینه کې د منافقانو د لاسه پریشان شي کو ککلم دی منافقانو تا تای بیسلول دلته موقام لا دا نبی علیہ السلام پریشان کو دا نبی علیہ السلام په بیبي باندې الزام دی منافقانو لګولیو د مسلمانانو د جمعات خلاب مات دی جوړ کړی او مجد د دار ځان یو مورچ سازه کړی وه په د جهات په موقان دی فنی صول ځان سره نور ملگریم را پس ک میدان جهاد نا نور تووب کې د هغی د شپتو نه زیات نخ او ک کوئ اوقرآ پ ځکه په ډیر شور سر ارت کوي یا دا د ماران دي دکه دا ستازانان ملګی سوي او دا په پټه ستاغ پی وئ نو قران نه ذکر کوي چې یا خو تدوینه بدان نه لرشي یا بساره مجلس نو تختي یا ايها الذين امنو فه خطاب امنو سره زکه خطاب کوي چې ذویان مؤمنان تابو په اغه اعتبار سره یا ايها الذين امنو اي مؤمنانو ايا کسانو چې مان دا وکړي په سره ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله كي كلا وليشي تاسوتا انفروا نفر ينفر الخروج للقتال للقتال نفر توتى انا نفر ينفروا زي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان تسوي تاسلرا تا في الله زیف الارد اللہ کے لنبین خواب ایسا قلتم الیل احض نتاسو دانشی زمکیتا زمکیتا ورپریوزی را پاسی دونے خواب یعنی سستی ارکی راشی زکر اول پانے دا منافقت چی دا سستی او اول پانے دا منافقت دا سستی احادیث کے دواغانی را دی نبیر سلام ملگرو تا دواغانی خیو اللہ هم ما اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل يا رزقتنا فناوالم ذئمنا ها اراويتم بالحياه الدنيا ايا تصو خيال شوي په جوند دنیا په بدل اخرت کې دا منافق دنيا سره ډیر امينا يوم خي ذکر کا کې كلا د دیندت لو ضرورت را شي مکه درانشه دویم په دنیا ډېر مینه او مامه تاول حیات دنیا بس ندا سکا ژوند دنیا په بدل اخرت کې مگر لگا الا تنفرو ک تاسو نه جهاد د فارام یوعدب کوم عذابن الیما عذاب بدر کې الله عذاب درناک ک تاسو د کټال جهاد م کوي نو الله بتا تل سزا ورکي او استبدل قومن غیرکم تاثو بدلکی براولی قوم غیر تا سنا ولا تقو الروح او تاثو ضرر نشي ورقول الا تهس والله على كل شي قدير او الله بار سبانه قدرت على دي الا تنفوه فقد نصره الله الا تنفوه فقد نصره الله که تاس انداد اونکه پیغمبر نو فقد نصره الله اذ اللہ امداد کړي اس اخرجه الذین شکل وستو لو کافرانو د مکینه نبی پاک صلی الله علیه وسلم کفار د مکینه وستو او ځکه لو وستو نبی رسول الله سلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پخپل بس تر کیدت تسمل ابو بکر صدیق وصار روان دي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی روان دي ابو بکر صدیقا هغه کله دا نبیل سلام نمخی دی نو کلا رستو دی نو کله خیطا ربتا نو کلا گستا ربتا نبیل سلام تو یار ابو بکر دا سنگ چل لی کلا مخی دی کلا رستو کلا خیطا ربتا کلا گستا ربتا ابو بکر نتدیق رضی اللہ وطلانه وی ایدہ اللہ رسولہ دیتی مخی روانم زمالک ایسی طلوہ سراجی دیم دا رستو نسو گھم لونی کی ذر را رستو شم پڅه رښتو روانه ملکه مې راځي زو د ختی طرف نوارهونه کی زخي طرف سلام علیکم زخي طرف روانه ملکه مې راځي زو د ګس طرف ناملوږې ګس طرف سلام علیکم دادی په نبی عليه السلام مې په دې آیات کې هم دا بوبکر شان ذکر شوی دی دیوا مشرکانو کی ماتورا مقرره کو کچاله پیغمبر سر روندو داغین سلو خان انعام او کچاله ابو بکر سر روندو داغم سل دا انعام زہن ته سوال لا راوی چې پیغمبر او ابو بکر د سر قیمت یو برابر وري لګی چیرته پیغمبر چیرته امتی چیرته نبیره سلام چې ابو بکر چیرته اسمان چیرته زمکا چیرته سامان زر چیرته قطره نسبت له برابرۍ علما ذکر کی اصل خبر اضا یا چیرته اوره دو هغه پوی کی چا ډیر شور جوړ کو خبرې شور وږي ته اے او بو تاسو مونږ کې مرامې لاويږي لکه تاسو رنگ زمونږ د رنگون تنه دي تاسو ځایه یکه زمونږ ځایه نه ده تاسو قیمت زمونږ د قیمت غونته نه دي وایي ګو بو ته بالکل پایو ساسو خبره رښتیا ده زمونږ رنگ تاسو د رنگون تنه دي زمونږ قیمت تاسو د قیمت غونته نه دي زمونږ د نارنګ تاسو د رنگون تنه دي زمونږ ځایه یکه سره ځایه کېونته ده خو یو خبره شته چې وفادارییا کې ډیره ده چې کله مونږ دا وګو مون پتا کې شو لوشو کنه نو یو به مونږ خپل رنگ بلکل ختم کوستارنګ به اختیار کړو دا وګورنګ دی عمده وګوبو نو یو یا به خلک مونته امپه وي نو مونږ به خپل رنگ, رنگ تاسو رنګ کړو زمیم بدای چې کله تاسو څوک قرباني کړی تاسو زیم نو لومبه بدنه مونږ ستوخه چې دا مونږ یو وخت رم باقی کنه تاسو به او ته نه ورکو چې سو نوی فیورتو جی تاس دونو وفاداری آج آجو کی مط و وحی تیری اسا زمان کی مط دی غستا کی مط دی ابو بکر رضی اللہ عنو صحابو دا نبی پرنگ کی رنگ کڑیو دا نبیر اسلام اطاعت کی زام رنگ کڑیو ذکا چه سکی مط دا ابو بکر چه سکی مط دا نبوت دا نبیر اسلام مکر کڑی غیط ابو بکر مکر کڑی از چکلا روی سدلرا کافرانو ثانی اثنینے دوئم ددوئونا از ہما فیل غاری چکل غار کیو واو از یقولو لسواہی بھی چکل ایو اخفل صاحب او ملگریتا پا دے جا مپسرین من انکرا تحبت ابی بکر ان پر ہوا کابرون کہ صفد ابو بکر صحبیت نے انکار کیا کافر دی از یقولو لسواہی بھی چکل ایو اخفل صاحب ملگریتا لا تحضن مخفہ کیے گا الله مون سره دی فزل الله او سکی نه ته بس رالیل الله او مضبوطې کو په داسې کر کر لم لممته تاسو نولیځ او ګزوله قمهله کاافانو ال لاند دی او قمت الله <سؤال> له اویا دا د فورته والله عزیزن حقی الله زورور دی ای متونلهذاته. اين فيرو خفافا وسقالا نفر ينفرو الخروج للجهاد وزي الجهاد دفارا خفافا كصفك وكدران سو مطلب اين فيرو وزي الجهاد دفارا خفافا كليگي وصلي واله وسقاله كديري اصله واله ديممان اين فيرو خفافا وسقالا وزه تاسو جهاد دفارا خفافا ک پهحال د پقر کې فقیران او کمالداران ان فیرو خفاف او ثقالا دریمانا وزه جهاد دفارا ک به عیاله او ک والا یا خفافن کروغ ک بیماران ک په دلې او ک پسورلو ک ځوانانو ک بوډاګان ک حالات موافقه او ک ک سپک او ک وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ جاددو کې په ګړو د معلوو اللَّهُ کلو د ځوو لَكُمْ لاره د الله کې كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ د به غور تاسو ته تا انګونتونم تعالمون ککرې تاسو پوېږ لوکان اوورزن قریبه و دا د بل قوی سامان حاصلی کې او سفر مقتصر او بیا خو دا سرزی او د تبوک سفر او غڑی روگ دو دا مدینین آٹ سو کلومیتر دالر او تبوک نو پر دا حضر اے دی بیا قسمون اکولی ارجی وسمون اکی جو ڈر کم دوری کورو نو مجی خوشی دی او دا قاضی دی رہتاو دا کارو نو بلا شیخ به بے کولی بیا لاؤکانا عردن قریبا قوی سامان حاصلی دنکی و سفررانو قې دا سفر مخته سره لته با کا نوستاته بدار کية واللا با دقاللی مشقا لیکن لري شوي پهدي باندې سختي مشت نه شي برداش کوی بله بالله اور زررد چې قسمونه بقي الله د منافیک نهخ تش قسمونهلو ویلتهتو انا کېدو۔ لخرجنا معكم نوتلبو تا وسرا هرجي وس مونږي ډېر کمزوري وځنو يو خلقون ان پوتهم هلاكي خپل زانونا تین زمانه فا دي هلاكي خپل زانونا دا منافق د ځان دشمن و دي والله علم الله پويږي انهم لكاذبون لیکن هم دا منافقان د رغ جنا پګمنه خداد رغ دي اف اللہ وانکہ اب وکڑے اللہ تا تا لم اذین تلم تاول دی اجازت کاو منافقان راغی جات وختو یی اجازت راکا لکه چټی راکا کارو نہ مول دیو یی اردا چلو آو چل دی نبی رحم تعالٰی تا بي اجازت تور کو چې پته لگے درې احتای تبین الک الذین صدقو تر دې چې خارشی تا تا جتان基督نی دی او تو پیځی دا روخ جنا لا یستاذنک الذین اِجازتنا لی تانا حقسان چی مانوړی پاللا دا اخرته آیات تخیل کوي فرشه امتحان کې اند آیات راغلو بیا اکثر ملګرو نېرشهو لا یستاذنک الذین اِجازتنا اخلی تانا مومنان آیات کیسوی چې مومنان اجازه نه غواړي تانا سوره نور آیت نمبر 67 وګوره سوره نور 25 بیتم نمبر آیات اینالمؤمنون اللذین آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يثقبو حتى يستاذنوا یقینا مؤمنان پیغمبر تعالی اجازه تخلی دل مومنان درن اجازت اخلی دل تت سوئی مومنان درن اجازت ناغلی پہ اشکال پوئی شوئے سورتی توبه کا اللہ سوئی مومنان اجازت ناغلی سور نور کی سوئی مومنان اجازت اخلی اصل کے حالات مختلف مختلف因 صورت نور کی چکم مومنان اجازت اخلی هغه مجلس کے ناج دا مجلس نه دارو اس خطے دا پار اجازت اخلی صورت نور کی چکم مومنان اجازت کر شوي د سی اجت دی د مجلس نه د روسخطې اجازت دی چې کم سور توب کې ذکر دی دل د جهاد نه د پاتې کې دوی اجازت دی نهور س تو اجت دی د جهاد نه د پاتې کې دو دپاره نومومنان د جهاد نه د پاتې کې دوی اجت نلی او هلته د مجلس نه د روخې اجت دی پو لاستاین اوکل ل اجازت نہ کسان خطر کې jihad یومنونا بالله کی ایمان داری په الله او پرد اخرت کی jihad کی په لګول د مالونو په کلو د سانو نو الله په دې په پریزګارانو انما یستازنک الذین یکن اجازت اهل تاناکسان منافق په په jihad کې راځي چټی راکا ی رځی کار میں ی رځی تا ان مایتستا ځیننو کلله زینا ی کې ننیجهازه تداخللیطانه دا اومهخهمنات کوو ان مایتستا ځنو کلله زینا خلان کې د الله دی چاته کو د جی هات کې ور ډک شوو تاڅورې مجاهدی نه په کلو کللو کرووم تهلی داولی پهی مکتب ش کا انداز نې رالی دی کا اوسکوچی چوټی نلی جسے س ک یاد کیا دیکڅوک پس ب پووش شوو بیا چپی لیا او چې پس بږ پونی شي بیا چټی کیا۔ اِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ الَّذِينَا یکینا نجازت احلی آقا سانچی ما نرودی پا اللہ پر از داخرتا ورطابت قلوم اتمنها پشک دی رن ردی دی پشک لال شک کونک دی ولو اراد الخوروجا کدی دا وصلو ارادم کرده وی نو لآعردو لہو عدده دی باغی دا پرتیاری خکڑو کرنه کدیوی زمان ارادا و دا وطو نو کدو وطو اراده ایوه پس سنا ته تیاری هوي کېله او تیاری نه وکړې ولکن کرح الله انبعاثهم لیکن بد غنله الله پورتکې دنده دي الله دینه پورتکې ها الله د دین د مهنت د لپاره منافق پورتکاینا فثبتهم جيلر الله منک او يلشوکې نه د ناسو سره زه کې نه ورناستو سره نو کوږې څوک نه استي شزه سره کې نو منافق ته خذولی ویها زخذولی لاخذ سره کینا او منافق اج دخذو پټول کی خوشاله خوشاله کی په بدیو ادب یو ادیو په پرتو خذو غیر چا پیراناستی دا د دین خذوری شي بیا د دین د کار مته پاتې یو کور پاتې شي نو ویری شي وتا زا کینا د ناسو سره او کور کې ناسيدي بنګليه چولی و سره کینا لو خرجو فی کوم کدی تر تاسو سره نو زیادو کوم ن زیاتول تاسو نقصان ک منافق تا سر راغلی د ملګری به د خرف کړړ وله او دا او اچول چې چغ ل ستاسو مینس کې یا بغونه کو مفت نه د غواي اختلاف واف کوم پهلهخر ستاسو کې سمونه لوم جاسو سا شتهدي ستاسو پسې جاسو لپار لګې د منافه مناف راي جاسوسي ل یاره منافق جا را وک والله هولي من باللی من الله پوې پهذامانو قب تغول فیت نه تمین قبلو دی حختل و فیتنا مخکم انتظار کې پتا د حوادثو شو تر دی چرالو حه او کارش دین دا الله دی بد ګړه ومن هم منقوللو بعضې منافکان رالو لکرتلو جشتلو روم ته یہ پیغمبر علیہ السلام تعالی مزاج معلوم دی دا چې زداتي ځوانو وینم روي نه ما زمادې ډېرې سرعته عشق را پیدا شي دا الله رسول اروم والا ځوانان ډېرې خستې دي نو که ته الدګې مونږه بوزې او دا اروم والا خزي ځوغي نو چې به عشق کې مطلع شم زماره مزاج سره رومانټیکون د دې لپاره الله رسول نن ته ما پریدوخه پیتنا کې بواکې ویشم آ لو دی پیتنا کې د پیغمبر خبرونه منلله وَمِنْهُمْ بَعْضُ دِينَارَ تَوَا يِ اِذَنْ لِي جَازَة تَرا کَ مَاتَه وَلَا تَفْتِنِي گُرا پيغمبر دې ما پیتنه کې ما چا الله فرمای الا فِي الْفِتْنَةِ ثَقَتُوا فِتْنَةَ کَفَرُوا وَإِنَّ جَهنَّمَا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او يکينن جهنم ها مهاراږي اون کړي کافرانو لرا سون خېشلي تا شماره نن ها جی مې يشرو نکو وختي اینتو سبکا حسنا کورا سی تا تا خوشالی دیر رخ پا کئی کتارا سا خوشالی سمال غنیمتا دا ملوشی منافق پا دی غٹ کپ بالکپار ملحق شوی گا پرسی دلیر و اینتو سبکا مصیبا کورا سی تا شي مصیبتا دیر سا خوشالشی یقولو دیوائی قد اخذنا امرنا من قبل منگا ملکلیو پا پل تدبیر مخد دینا و یتولو دیو ریو دیر خوشالی کیا ښه ګرځاو سره نه کلی ما باندې هم تکلیف راغلو ثور ته وایل نو سی بنا الا ما كتب الله لنا نه راځي موږ ته مگر راغ چې موږ تعلم وکړو الله زمو مو معاون دي او پال لارې ځان سپارې ایمان والا قل هل تربثون بنا الا احد حسنين اې مو مين انا تاسو ته وایم تاسو زمو مبارک انتظار نکړئ مگر د دوه خوشاله موږ باندې دوه خوشاله دي یا به موږ شهیدان بشو او که ځوان دي پادشو بشو دا زموږ دواړه خوشاله دي کوي او اې نبی عليه السلام هل ترتبثونا بنا نکوي تاسو انتظار زموږ بارکه الا اهدل حسنه ني مگر د دواړه خوشاله او نحنو نترتبث بكم او موږ انتظار کوم تاسو بارکه چې وبرسي تاسو الله او عذاب دپل ترپنا یا زموږ پلاسونو سره انتظار کويوم موږ تاسو سره دی انتظار کوم لو نه بیرې سلام دوی ته ان پقووان او کاره خرج کوي که پهخواغې کپنا خوښه تاسومالله تاسو که تاسو خوښه ده که نه ده لته قبلله من کوم هر ګبه قبول نشستاسوونه هکنن تاسوقوم یا پاسقان دیش پهشته منخه وما منوم او نو من کړي دوی لره چې قبول شي د دینا خرچه دی بری هر شول الله نه قبل إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ مګر دا دي کوفر کړې په الله نمونافيق بلنه دا الله باندې کوفر کوي او برسول دې درکل انکار کوي بلنه وا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى دي نراضي مست مگر ناراست مست دا منافق نه ذکر کا دا منافق ډېر زیات ناراسته دیر سوز پس راو دیر نازاولی نازاولی پا ناز ناز سرا کتا سرا پلا ری دیتا سبو سر روائن په لیکن مکی لرشی یہ لګودري کا کانا لیکن نگر آچاک سکر اللہ وهم کسالا مگر دیری نارا سم پا ناز دا غرمی پوری بپرو تی خانا پیش منی بہو کلوخی بدا کب سر تا یا بدا غرمی پوری تی مزمون تی وا چې را پای دا خلنه به دا بدبوې زیو دا ناراست ناراست دا رمونه پکانه نه 파را درځان در کول پکاري ها هر هر تمر رضي الله په دور کې او کثروانو تاخ په ځان پخراخه لږې انت سفيم بيماري وينا يو سوق سم نه غرد سړيا مجاهدي نه اوندا ګرځا دا زيدان په ځان پخراکا په ديو لا دا ډېر پوسو ساتانا نه اونته ويو خللا یادونه سولاته او تیوی تیوی ولا دی نه راې موستا الله هم کوساله مګناراض د منافیک ناراض نارااستی او په مومن کې دکې به اټیټ وي دې به چستی او د به چلا کې واللا ونفی او دی خش نه کې مګبت ګرون کې خررجکې غې پس ډیر سختخ خفه مناس فلا تو عجب کا عوالو د منافیک به مالی ډیرره اولا دي خو توتهګورونه دیری اړه دا مال پکاري دی نا فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کوان چې را مال دیو نا اولاد دی اولاد پخپله پکار نه رځینو بجې دی یا لزیه کارو کا وینشم کولې دم کرکټه سړیا مورته وي الا دا کارو کا نیمزګار زم د کبړی میچ لګې دلې الته زما نو اولاد پکار نه شي ایس په دې نه شي انما یوریله یکن نن غوا الله چېله عذاابور ک په دمال <سؤال> اولا سره په ج د دنیایا کې و تزهحکو انفم س بخیجیو د وک او دی قسمونه کوی باللاان د انہ له من کوم چې دوی تعسو ساهدي قسمونه کجی قسم دی الکل چرکمجی او بالکلته بدارو زمونہ سرقران۔ و معهم منكم داغ دستا سنا اسی را سره ملگری کی ولیکن هم قوم یفرقون تا مخ مخ بډې جیجی او گول تا تا بهدار او بالکل بیډینټ او ریسپیکټفل او دا واه خداستان ملګري جدا کیا ولیکن هم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دیاری کی دیاری بوجر تابی دار تابی دار کی دی یریږي د یری په جریزان تا بهدار تا بهدار کوي یا پتاه چې تفریق راه ولی بل د معلوم زیو تا میلو شوال تا تیخ تاکیو لو یجدونا مل جان کریمو می زیر پنائے یا غار او مددخلن یا لو لو اللو الیہ ورد غلی اغیتا وهم یجمعون کې تحال کی چه منڈی باوئیو ومنم بازدین آغا سوگ دی یلمی زکاقی صدقات چه غیب لگئی پتا پوید صدقاتو کی نبی ری سلام تا سا سا صدقات را له تقسیمولی نو منافقان بیا په پیغمبر رسول الله باندې الزامونه له ګولاو فاین فا او تو منها کذویلا ورکریشدا غینا کذویلا ورکریشدا غینا رزق خوشالی که څ خير صدقات وو تو ورګی کنه منافق پدې ډېر خوشالی او کولا ورنکی ویل لم یو تو کولا ورنکیشدا غینا اذا هم یصخطون ودي بیاینارازو غصا ولو انهم رضوا کترتبی خوشاله شوی وی پاغتا چور ک الله ورسول الله الله رسول دی لور کو له مال غنیمت نو دی په خوشاله شوی او دی وی لیو اصبن الله کافری مندار الله دردا چرابکه مونږ تار الله خپل فضل نه او رسول الله انا ال الله راغبون مونږ الله یی راغبت کوم کی انما صدقات للفقراء والمتاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب اما په دې آیات کې اوس مسارف ذکر کې صدقات انما صدقات للفقراء صدقات د فقراء دي بوکارا او مساکینو په دې کې د علماو مختلف اقوال دی یو دا فقیر هغه کستوي کدا سره ستمني او مسكين هغه کستوي کدا دغه سره په قدري ضرورت او کفايت خني او صحه افلاس او اوهاري کې مبتلعي بعض ويه اغا دی کدا هغه سره د مال نس ادناون تفيزوي خو د ضرورت د فاره کافي ني د سکون دی او ځکه د سره د سکونې قلب زریع عام موج ځکه ماسکنې تهمسکن یا یا په وجه چې د نه سامان په وجه باندې ساچین وی متحقنی عاملی عاملین دا دریم کسم د مصارونه دی د خلک دی چې دا اسلامیک د طرف نه په تحصیل د ص دقاتو باندې مقرر شوی یا او د اگر چې دی مادار لیې او دله دا دکات بهطور دکپ نه و کولی کي دا د طورې تنها او عزت ورکول کې دي عاملین دا رنګي اه عاملینا او مؤلفه القلوب دا غ خلق دي چې دا نو مسلمانې نه مسلمانان شي وي هو هغه دا پوره اسلام پړ کې راځي شي وي نه او غریب ناداری ولله زکه سوار کوي او اونې خوېږي چې دینک نور مضبوط شي بعد وی زابو بکر صدیق رضی الله عنه په داور کې پدې اجماع شوی و ز... زکات او صدقات با مؤلفه القلوب تنور کولی کیږي دا غي نارو سپیددا کیوا خو بیا روس داغه سهم دا ثاقب شو څنګه ابن جوزی داد المسیر کې لیکلی دي وقر رقاب او غلام ازادون وفارا مکاتبین دي أغثر مالک مکاتبات کړي دی نو کته أغل زکات صدقات ور کې ځان تخلاصې نو خیر دي غارمین أغ مفلس غریب کارزداری چې أغ خپل ضرورت د پارا قرض راغستو سره شتره دي نه نته اغلم صدقات او دارنګي زکات ورکول شي پیسه بهل الله مجاهدين دي غازيان دي او اول موالدي طالب العلم دي دا ټول ته دا داخل دي کی کله دوی فقيران وی خالص د دین د تعلیم شغل ساتي زيه معاش نشتا فرض طالب العلم او علماء له زکات ورکول مجاز دي ابن السبيل اغ مسافر ته وی کی سفر خرچ او سرني پاتي شي او دارنگی آو دیتو با زکاة والقولی کی گی پا دی آیتونو کی کسری سوچو کی لیل پقارائی والمساکین وفر رقابی والغارمین دا سلوری د فی سر ذکر کو دا دنبی سلور قسمونا دے دا فی سر ذکر کو دا لام سر ذکر کو لیل پقارائی والمساکین وابن استبیل او دا وپسې چې ذکر کو فېقابل ولغای می نه دی د فی سرهځکر کو او لما ذکر کې چې داړونبنی سور قسمونه چې دي دا فقره او ممسین او بنیصبیره دا ذااتی ته اووربانې مستهق دي او دغ ذااتی استحکاک د بایان د پارې اعلام ذکر کو دا لام است را دا زیاتی ته اوبانې مستق ځ کې لام ذکر کوو او د اخری سلور قسمونه دفی سره ضکر کوو دا فیفا کی نافارہ د عیلیت دا لکه څنګه چې وی عذر ب فلانن کی سرقتن لکه د اغلاپ اوجا سزا ورکړل نو ف آیات کی دا فی چې دا په دې کی اشاره دي د دې هو دا فی استحقاق نشتا خدانو ورو مصلحتونو ضرورتونو په سبب سرا دیره زکات پر کلو اجازه ورکړل دی یا دیمدا زکات چې دا اخر تلور قسمه را پیله سببیت او د تعلیل لپاره دی څنګه تفسیر او بیان وغيرها لیکلي دي یا دا اسیدی سلور کسمونه په تیسره ځکه ذکر کا دا سلور کسمونه فقراء او مساکین مستحق دی. زکر دا لدینه زیات مستحق دي زکات فی په کلام عرب کې د ظرفیت او د محلیت د فارادی نو مطلب دا جو دا زکات او دا صدقه ادي اصل محل اصل ظرف دا غارمین او مقاتبین او مجاهیدین او مسافرین دي په دی, دی وجہ د ذکر کو خال او پر محل او دیل را جوړ کې دا په نسبت د فقرهو متااکنو سره زیاد دورتمندي او زیات تلیب ک دي نو په دی وجه دی دفیی سره ځ کرو کوو نه م د کااتو لل فوکارمساچین کقین ځکات د فاره د پ پرانو ممسکیناو عاملیلی چې مقرري په مال د ذکات. له په توقلمله پهې قوبم او غڅوک کې خوشاللهلیشيړون داغی و فقااب په دا دوو د غلامانو کې والغاریینو اللَّهِ پهلاړ د الله چې غضان او تعریباندي ومنصله مسافره پریزه تممن الله دا فریزه طرف الله نه الله او با زمنافق انا عكسان دی یوذون النبیا پیغمبر ته بدر دوی منافق په پیغمبر خلاب خبرې کوي او یقولون اوای هو اوذن دی ار خبره منونکي دي تور ته وایا اوذنو خیرلکم دی منونکي دا خیره خبره ستاسو دی یوم نو دلای ما دلی فلا ویمنو او تصدیق د ممنانو او رحمد دی دپار د ممنانو ستاسوونه والنا یزونه رسول الله کسان چې تقلیور کي رسول دا الله تام لَهُمْ دلد عَذَابٌ عذاابون عم دیله د اذااب دررناک یاحللیفونه بالله دوی کسمونه کوفا الله تاسو د پااره د تاسو ذا کې تاسو الله خیان نه دا پیغمبر خیالن ساتي والله ورسوله الله او رسول زیاد حق دار دي ان يربوه کدي رضاه کی اغلره يربوه کی ضمير د مفردو دا, مفرد دا الله طرف ترضی دي تو مطلب یعني دا الله پاک رضا د پیغمبر رضا دا یو رضا دا جدا جدا نه دي ځکه ضمير د مفرد دے ذکر کړه ځکه بیا خو پکار دا زیاد حق دار ان يربوه ما کی د رضا الله او د الله رسول لره او ضمیر د مفرد ذکا ذکر مفسرین دو نوکتی و یو یو دا ان یرضوه د اهو کی مفرد ضمیر د الله تعالی دی دی ذکا والله الله مخ کی ذکر شوه او د الله رضا او د پیغمبر رضا دا ہو الگ الگ معنی یو را دا دواړو یاد زم دا ان یرضوه د ضمیر رسول ولا نذ دی دی نو مرجای رسول ل کہ الله و رسول احد کو یرضوه زیات حق دارج دی رضا جی پیغمبر لره لکہ دا پیغمبر رضا دا دا اللہ رضا دا من یتوئر رسول فقط اطواع اللہ انکانو مومنین کدی ایمانو علیو الم یعلمو آیادین پوئیگی انہو من یحادد اللہ و رسول اچان خلافو کهو دا اللہ و دا رسول الله سو کم چیر اللہ و دا رسول خلاف کوي غم کے کئی خوادے کئی کئی فار طریقہ کئی کئی فانا لہو نار جہنمہ لَذَارَ بَارَبَاي او د جهنم خالذن بیا دی او پای کی یا ذالک الخزی و عذیم دا او داده رسوایل ویه یا ذر المنافقون یری کی منافقان د منافق بل نهقا منافق د قرآن به بیانی دی او د قرآن فلسلکیه منافق ډیر پر یریو یا ذر المنافقون یری کی منافقان آ جن نازل شي بدیو صورت خبر کی تدیل را تاسو جذبي پدونو کیدی دی کیو غلط کاری ته قران اوړي جو قران نازل شوی دی خدای یاد کم خدای یاد کم خدای یاد کم اوس به ډیر ويو یاره دا به مونږه خبري کړه لیکن تاسو په جنن سړیا کول ته وایا استازي او تیزاګا نکوي الله دایر اون کې دی دا هغه څو چې تاسو یې لري ګره راکې دو نام ولا انسان اِن تو کتره تفوزو کی الی کا ساری دین کولے ټوګې غولې پیغمبر بولې ټوګې غولې یره جی مونږه وسی غپېلا غولې اوسه مزح مو کوجی ولا انسان ته هم کته تفوزو کی د دوینا لا یقولنا نو ها مخاب دی وای انما كنا ناخذ انا العاب من زمان مشغولو لبی کو قلت بالله آیا لا لا پوری رسول الله پر تاسو کولا لا تعتذروا حضور مفيش کا وئی تاسو کبر کړي پس د ایمان تاسو نه کموږه یو ډالی تاسو نه چې تو به واتی نوازیب نمنګه تاسو اور کو بلی ډالی تاسو په دی وجه دي مجرمان المنافقون والمنافقات نالیناو کوم منافقان بنو ځنانه کوم منافقان خذیا د دین او د دین څخه فکر و سر نه ټول شپږه منافقته دو دورنګي زاخری بڑھے رست اغفر اللہ سبحان اللہ تذبیب راوالی ہو چی کردار تیو گورے کارون تیو گورے نتش دو رنگی بھائی پکی المنافقون کورن پردروانو لہ چغلیکو لہ یو سویل بل سویل المنافقون والمنافقاتو منافقان نارینا و زنانا باز دینا ملگریز باز دی تده منافقانو نارینا و زانا و کار بسی یا امورونا بالمنکر حکم کیدا نراوا او منکی خلق دنی کونا او بنتا دی فلاح سنا ایر کڑے دی الله ندی لرم الله پری خودی ایکینان منافقان دی پاسقان واذ اللہ المنافقین والمنافقات واذ کڑے الله منافقانو نو نارین او زنان او سرا او کو پار د اور د جہنم دنیا کې وکه منافقته روان کا دی کورنا تو <تغلے> له او کا تاویل ماویل او کا الله ول ده جهنم اور تیار کړي نو خالدین بیا دی او پدې کې همیشیا دا اور دلر کافی او دی ولاعنهم الله دلر رپلانت کړي دی الله اور دل دی ازه همیشه کل ذینا من قبلکم تاسو به شاندار کتانو چې مخصوص تاسو نه قانون اغيوس زیاد سخت تاسو نه پتا کړي او زیاد مالو او اولاد فستنتاو ته دیه واهستی پپلو برحو فستنتاتم نتا سوم واغتا او پیدا پپلو برحو سره لکه څنګه پیده واست واګه سانو چ مخکنه استاد او پپلو یی سوتا را و خود تمه مشغول شویتا سو پس دا چا چي مشغول شوي و دا که سان بربادي دنیا دي دنيا اخرت کې واولائکهم الخاسرون او دا که ساندي تاوانيان الم یاتم آیا ندیر اغلی دیتا خبر دا کسانو علم یا تیم آیا ندی راغلی دیدا خبر دا کسا خوی پی دنیاوی چه مسکی دا دینا تیرشیوی قومدنو دا عادیانو سمودیانو قومد ابراہیم علیہ السلام مدینو آلا التکیشوی دا کلونا چه راغلی والا پیغمبران دا دی بالبیناتی پخکارات دلائل سره نو ندی الله چه زورمیں کڑو پدی لیکن دی پخبرو زنو ظلم کئیو والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مُؤْمِنَانِ نَارِينَ وَزَنَانَا بَذَ دِينا دُستان د بازو دي دْمُؤْمِنَان او کاربسي د ناري نو زنانا يا مُرُونَ بِلْمَارُوفِي وَيَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَر اوكم کيه خلقوتا دني کو من کول کيه خلق دبدونا خلقوتا دني کو کارونو ويه دني کې تر ريب ور کيه ناري نو زنانا دبدونا خلق من کيه وَيُقِيمُونَ ن سواتتهو با بندی کې دامانځ ورکئ ذکات تعداری کې د الله د رسله الله داکه سان زرديجررا بکییوکې الله الله زورې هک متونالله ذاتهوا د الله الله ممننینا وال ممننا د جناتوا دکړ الله ممنانو حدیناو ځنا نوو سره د جنتونو چېبعږ وال لاې د اونو دا نه وامتاكن طویبا کورنا طویبا پاک پاک جنات ده همین شوالی کې او آزاد رضامنتی رضا یاد الله ډیر لوي نه امد دي ذالیکا هو الفوز العظیم مدار کامیابی لوی یو یا ایو النبیو ای نبی دی سلام ما جاهدل کفارا جاهد توا کفار و سرا منافقان سرا او تختی پیگا مطلب كنزل ورتكا نجي يا يوان نبيو اي نبي علیه السلام جهاد كوا كفار و سرپا تورا منافقان و سرپا جبا دا منافقان و سر جهاد دار و منافقان و رضو نا دا منافق دا كار عمل يوشان وينا بلشان کردار يوشان گفتار بلشان مخامق يوشان پجشا بلشان ظاهر یوشان باطن بلشان ظاهر جي جي پا پجشا خبي وخلو دا نخي ذکر کوا دانا جي تولا کز يا بس تمشي تختي نو ملګري هو به پاک شي کنه ادي دير راتول خديرا زمادر سر گل ندي ديکه بدن نو ډير دورنګي پكي پاتي شي بیا وا ما واهم جهنم زي جاننم دي جهنم دي او ډير بزيد اور تلودي ياهلي پو نبلائي قسمه نه كيف الله ما کالو جي دي ندي ويلي الا جي دي ويلي کلي ما کوفرا او کوبر کړي پزدا اسلام نا وحمو او دی قصد دی قصد و او دې کس دې قصد کړي وا دا سوچ دې ته نشو و ما نه قم دې بد نګانی مگر دا خبره اغه نه مولا چې مالدار کړي الله او رسول الله د خپل فضل نه وني دې رسول دا د اغه فضل اغه تقسیم کړي څنګه حدیث پاک راوي انما انا قاسم والله يهدي و ان يتوبو کدي تو بهستا دا باور دې لاره وَيَتَوَلَّوْنَ كَذِيبُواً وَجَبَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَعَذَابُ رَبِّكَ اللَّهَ عَذَابٌ ذَرِكَ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ النَّبِيُّ دِلَرَا بَذْمَا کِ سُوک دُوس نُسوک یمدا دی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ دَې آیَاتِ کریمه کې اکثر مفسرینو د دې کلی چې دا آیات نادلشوي د سعه لبا حاتب بارکی دا یو صحابي نو اکثر مو په سیرینو دا خبر لیکلی دا غلطی اکثر تفسیر نه کوي اکثر پدی د دې دوره او نقاد الیم دین شیخ مولانا خان بادشاہ بن شان دی گل هغه پدی موضوع باندې یو غټ کتاب لیکلی دی کدا صحابې او دعايات د د مبارک نه نادیل شوي او کوم تفسیر نو کې دا غلطی دی اریو تفسیر په ګوته کړي دی هغه وی و منو منعه دلا دا ثعلب بن حاتيبو د راغې د نبی اسلام خدمت کے حاضر شو وی هی ماده لپاره دعا کوې چې ځمالدار شمه نبی رسول اسلام به مټه وګوري بیا م پکې د الله حق نشي ورکوې دې جهاد باور کوما بیا دعا سو بریه درخواست او اخر دا نبی اسلام ولا دعا کا دی الله پاک مالدار کو مالدار کو بي پناه مال شو بلاګړي بيځې شوې نو مدینه کې بيځې تان شبار لرلو چې بار لرلو بیا په ترتیب د ماځ د ماځګر مو سهاراتلو نور به التا کول بیا تی نا اغه منځونم پاتیشو بیا زنګل تلاړو بیا سره بيزي دونړې زیاتیشوي بیا له سل جمی مون ستراتلو اخر دا بیا د جمی مونځم پاتیشو بیا د نبی له صلات و سلام یورا دا اغه تطوځو کو نبی اسلام تملګرو بیا هدا ترتیب نبی اسلام بیا و حصالب بیا و حصالب ایسالبا تباشوي تباشوي تباشوي تباشو بیا نبی علیہ سلام دا, دا, دا پیسې کولې گل دا زکات د فارا چې ورته وی زکات وی دا خو ټیک سدا خو جزیه راځه نه ور کوم چې دوپاره اور پسولې گل ویګه دا په کې غوور کوم نو چې به ورولې گل به ورنکه یا وی حسب پیغمبر ولا بیا خیرې اوتي بیا دی با خپلو کسانو مجبور کو چې دا مخا زکات ورکو مونږ شر میدان سره نو دا بیا خپل زکات ترور نبی علیہ السلام ته اور کل نبی علیہ السلام وان او دې دې صف پریشانو دیا د ابوبکر دور کې ابوبکر تنوان استاد دی د عثمان دور کې مر شو ها دا یو کسو منافق او خدا صحابینو ها د تکم صحابي بارا کې مفسرین لیکلی دی چې صالحبه بن حاتبه نو پدې روایت باندې به حقی دلایل النبوہ کې رد کړل دي دا دا صحابي بدري صحابي دی دا نه صحابي بارک بارکه نه دی مجمع الذوائد هم په رد کړل دي چې دا صحابي دا او د آیات شان نزول د داوی بارکه نه دی دارنګ پیدل قديرم ديري روایت دوه ثابت کړي ابن الاصير و غيره نصيبي رفاعي هغه ټول ذکر کړيدي چې دا روایت کم خلک دي صحابي سره لګي راځي ضعیب ښا دا بس یو کسو او الله سره وعده کړی او کمال دي راکو دغه خیرات کوما چې الله اور کو بوخلي وکړو او دغه ثعلباده دا, دا صحابي دي هغه لپاره په پا دنیاګر جنت دې راغري دي و منهم من حد الله باذ دینه اغه سوق دی چا هدی کلو الله سره لئن اتانا ک تاراک مونتا د خپل پزلنا خیا مخا خیراتونه بوکو او شو بعد صالحانو نا فلما اعتام هر کلا جورګ دویتا د خپل د الله نه بوغلو کو پاګی سره او وول دی اراضیکو فاه قبهم نفاقا د بوغلو او منافقت د دې پړو کې رض ددي چېديبا مقام مسی الله لا پهاف داغې خللا پیوک د الله داغست چېوا دی کړړیو الله سره په بما قانو یزیبون او پهاف داغی چې دو درو غو ال میالمو یادي نپی کې الله یالمو سررام چې الله پویږې په پټو خبرو د و په جرګ او الله پودي دی پودوسی زنو الذي نه ی متوویین اغه پاک خلک د مؤمنانو نه منافقانو پای باندې طعن او دا اغه پاک خلک متووین سوګر صحابه کرام نو دا آیات دلیل دی په دې خبره چې سو په صحابه او طعن لګی دا منافق دی الزینا یلمذون المتووینا اغه څنګه چې غیب لګی په پا اغه پاک خلکو د مؤمنانو نه عباده صدقاتوکې والذین اعكسنا لا یجدونا شنم مگر فلکوششوا تدویغ یفور ټوکې کوي یا سخر الله منهم الله بطید ټوک بدلوالي او دیلې دی عذاب درنات استغفر لهم او لا تستغفر لهم د نبی اسلام لکه عبارت له یا الله قد مینافقان تاس او یا پیری بخنا غوړم ته به معاف کی الله فرمایي ک توبه خنا غوالي دی تا ک نغوالي دی تا کوله او یا پیری بغنه غوالي الله نه معاف کړي نو څه مطلب کي يو او یا پیری وته واړي به به معاف کړي الله فرمایي که ته بغنه غوړي او یا پیری دا منافقان نه بقم چې منافقات چې مړشو نو څه مطلب کده او یا نو له زیات غوالي نه دا او یا عادت کدي نو دا عرب استعمالی استعمالي دफार له کثرت که یې شل پیریم درکوم نو یې وي کې شل پیری لوي نو مې مدرکوم نو څه مطلب چې یوی بیا بیا راکی نا ها دا د پاره د کثرت وچی دا هیڅ بالکل له تعالو درکوم نه 70 مره ځکه چې د عدد انتها کیږي دا دوره انتها په او باندې کیږي او د عدد انتها په لس باندې کیږي نو 1070 یعنی کدي دې بشمار پیری بخنه غواړي الله دې نه بخما ذالک بانهم کفرو بالله و رسوله دا په دیو اجازه دي کوپر کړه په الله او پرسل ده الله او الله توفيق نور کوي کوم پاتې قانون تا فرحل مخلفونا بمقادهم خوشال کی پاتې کیشي پپله ناستا دا jihad نا کم حالت پاتې شو نو منافکانو په کې ډیره خوشالي کوله شګره چې مونږ تللی نیو په خلاف رسول دا الله کې وكره او دي بدګني کې jihad وکي الاغول د مالونو پکړل د ځانونو پلار ده الله کې او منافکان دی نورو تسوی لا تنفیرو پیل حر ایدی گرمی کی گوری مدیخا سخت سخته دا او سخت گرمی دا و مر باشی لسم دی علا مر چی دا بوشی تو توی انار و جهنم اشد و حر او دا جهنم دیل زیاد سخت دی دنیا بس گرمی چړیا لو کانو یبقهون علی کا در سولی نرازی یر جی دیر سخت گرمی بس رو جی دیر گرد وڈ کلیو مرد داس کې وڈی دی سره خونکی سره. تره قران در تناس ته در متا الله نورات در کې نور بدر کې کوم یو کار مجاهدین سره شي بغيان وارات ملويږي چې تاړو غواړي او شوکه ته دا خو بیا مجاهدانو جو غوستا شوکدي په خپل شاو پورته کې چې داړو یې نغواړي تکلیف یې تاړي خاطر کی اوږي او گرمی تشويو ته بیا در تناس ته قل کو قالو او دیواي لا تنفيرو بالحر تاسو مزه توته وایا او د جهنم زیات تخ زیات گرم دي لو کان یطہون کاش دی بو دی فل یضحقو او د خان دی لګ د دنیا جون ډیر لګ دی او د خان دنیا کی دنیا کې رخندنیو کی اب دنیا قلیل فل یضحقو فیها ما یشاء د دنیا جون ډیر زیات لګ دی یسون په دې کې غواړی ودي کې په خندنه فل وشي هو لیبکو کثیرہ او بجاری ډیر زیات چه دنیا کې ډیر خندنه ډیر نیام, نیامتونو سره پایشرت سر وقت تیرکا نو دیبا والیب کو کسی را دیر بوجاڑی دی جزا ام بی ماکانو یک سیبون دا تا زادا دا وفداغی چی دی کئیو فا ایر رجعک اللہو کواپس راو سیتا اللہ یا دلیتا نه تا جہاد نواپس دی دی را شی دیاغا وقتی بیا ہوئی یا رجی مونگ تا می جادتا دا که مونگ جہاد تا دو نو سو مونگ را شو سکے فا ایر رجعک پس سر راوللی الله یو ډته د دینا پس تا زننوکه نو جهازت غواري تاانه د پااره د وتلو د جیها ده تو ورته و لمته خررجو معهه په د ما سره تو قاتلو قتال تال م کوې ما سره ع دوه دشمنهو سره ځکه ولزر خو تاسو کور په ناستسته خوشاله شوي نو ځ اوس کې ناستو سره ان کوم رتونبلکو غ دی تاسو خوچاله شوې پهلوومب پیرره په ناستسته۔ فضع ذو ذکی نے دروست پات کی دونکو سرا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا عبد الله ابن یوب ابن سلول مردار شو منشه چونکی ا نبی نے صلوات والسلام ده ابن سلولږي جوه او کله مسلمانو نه غیرتی مسلمانو نه نبی نے اسلام ته سواد جوه وګرځه پلار مې مړ دی او نبی رسلام غالبا د د بس تاج جنازه کوم نبی ری سلام راغی دا قیبن سلول دی پیغمبر خلافی سن دی کڑی پا بی بی والا الزام لگو لے دا نبی ری سلام د مرگ بندو بسی کڑی په پا عین دا جہاد پا موقع کسان دا واپس کڑی دے دا پیغمبر مقابلت جمعات جو کړی دی او آغا آقای نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی الله علیہ وسلم علیہ الف الف تحیتا و سلام آرازیت بیا هم دا اغې دشمن جنایت